«Пізнати джумбо?» «Ну що?» – гордо спитав я, милуючись результатами виконаної роботи. «Правда, він тепер схожий на піщаний пагорб. Тьомик лише придсмокнув язиком, а кучерява сказанула, аж бризкаючи сарказмом. «Він тепер схожий на слона, заляпаного фарбою, з драним кокошником над ухами». От розсердився, я хоч би мовчала вже, якщо нічого не тямиш у маскуванні. Але, розуміючи, що зараз не час вияснати стосунки, стримано підказав. Треба вшиватися звідси. Незабаром стемніло, я озброювався навігатором і повів тварину на північ туди, де починалася велетенська пустеля сечура. Мій товариш і дівуля сиділи, притулившись один до одного, на шиї слона. Щоб відірватися від переслідувачів, які безперечно вже шукають нас, я вирішив йти, не спиняючись цілу добу, аж до наступного вечора. «Полодень наступного дня. Погоня. За нами погоня. Я зауважив її хвилин п'ять тому. Кільканадцять тенасинніх машин з червоними мигалками і чорними смугами на боках з'явилися на горизонті, і, розтинаючи розмите марево, прутком по шосе». Вони були ще далеко, настільки далеко, що до нас не доносилося скигління сирен та рев перегрітих двигунів, які астматично заковтували сухе пустельне повітря через прорізи рішиток радіаторів. Одначе я підрахував, що при нинішній різниці у швидкості переслідувачі нажинуть нас що найбільше за чверті години. Джумбо тим часом розмірено дріботів по обочині панамериканської магістралі, намотуючи 8-9 км. год Це нормальна так звана маршова швидкість слонів. Але це аж ніяк не нормально, коли вам на п'яти наступають перуанські копи. Через хвилину переслідувачі наблизилися настільки, що їх помітив Тьомик. «Макси, ти бачиш?» «Там, там!» При цьому мій товариш дуже сильно зблід. «Копи, похмуро мовлю!» «Нам кінець, Макси!» Насипалась Маруся, спрямувавши погляд на горизонт. «Я нічого не відповів!» Чесно кажучи, у цей момент я страшенно злився сам на себе. Я сильно пошкодував, що дозволив цим двом філантропам і збочинцям, які зараз сидять переді мною на спині джумбо, самі не свої від страху і відчою, переконати мене пристати на їхню дурнувату авантюру одначе нічого змінити не міг тепер ми в одній упряжці, чи то пак на одному слоні. Відтак, не гаючи часу, я смикнув жумбо заправив ухо, спрямувавши тварину на схід у незайману пустку сечури. Невдовзі кортеж переслідувачів, завиваючи сиренами і горлаючи щось у мегафони, досягнув того місця, звідки ми завернули в пустелю. На кілька секунд автомобілі завмерли, але згодом, певно підкоряючись чийсь команді, рванули за нами навпростець крізь дюни. Але, як я і передбачав, Сечура досить швидко остудила запал переслідувачів, одна за одною поліцейські машини – Загрузали в піску, застерігали поміж вапнякових горбків та заглибин. Пальбу по нас не відкривали, либонь побоюючись нашпигувати свинцем слона, тому якоїсь миті я повірив, що ми ось так відносно легко спекалися ревнителів закону. На жаль, я помилився. Поліцейські покидали автомобілі, перегрупувалися і тісною ватагою підтюпцем почесали за нами. Погоня тривала. «Вони наближаються», – застерегла Маруся. «Максе», – пробелькотав Тьомик. У мене є пропозиція. Я звів на напарника». Запитальний погляд. Пропоную здатися, випалив він. Хто за повну і безоглядну капітуляцію? Я нахмурився. Морося промовчала, перекусивши нижню губу. Вона відмовлялася вірити в те, що все закінчиться так тупо. У мене є краща ідея, я кажу. Ми можемо врятуватись, просто, просто потрібно розігнати це вайло. Треба примусити його бігти швидше. Під час підготовки до викрадення я вичитав, що в екстрених умовах середньостатистичний слон може розвивати швидкість 40 кілометрів за годину. У виняткових випадках дещо більшу. Шкода, але наш Джумбо, схоже, до таких спринтерів не відносився. Ми взялися ляскати його по спині, по боках та по сраці. Ми товкли його кулаками, шльопали і давали йому розмашисті ляпаси. А він зарази вперто не хотів розганятися, навіть до 20 кілометрів за годину. Добродушний слоняра виріс у неволі, і Лебонь навіть не здогадувався, що може бігати. Ручному хоботному просто було не втямки. йому гнати пустелею з такою космічною швидкістю. Крім того, Джумбо був уже немолодий і підсвідомо розумів, що тварині його складу, форми та ваги не лишить у такому солідному віці скакати пустелею, наче якійсь дурноватій антилопі сезон тічки. Переслідувачі наздоганяли нас і бралися оточувати півколом, коли зненацька мене осяяло. Придумав, кричу, я знаю, як розігнати його. До сотні. Сотні чого, здивувалася дівчина. Сотні кілометрів за годину. Тьомики Морося підозріло призирнулися, але я говорив настільки впевнено, що вони просто не могли засумніватися в моїх словах. Обоє верзкнули і на радощах заплескали в долоні. Хлопець і дівчина навіть не стали перепитувати, як саме я збираюся надати лоходонту такого шаленого прискорення? Настільки сильним вважався мій авторитет у слонознавстві».